Розділ 42. Її спина. Рован мчав над деревами, згинаючи і переправляючи вітри так, що вони несли його в потрібний бік. Вітрам не подобалося, але він не чув їхнього невдоволеного ремствування. Всередині в нього все ревло й клекотіло. Рован майже не помічав зовнішнього світу, лише на рівні інстинктів. Його погляд був зведений усередину, і перед внутрішнім поглядом невідступно стояла картина – жіноча спина, пошматована шрамами. Світло свічок і краплі води на шкірі робили їх ще більш рельєфними. Чим його дивували шрами від батога? Скільки їх він перебачив за десятки та сотні років у друзів та у рогів? Її шрами були дрібницю спорівняно зі слідами важких ран і спотвореними тілами. Тим не менше, коли він побачив ці шрами на її мокрій спині, в нього зупинилося серце, а у мозгу настала оглушлива, всепоглинаюча тиша. Чим довше він дивився, тим більше переймався, нестримним прагненням дістати тих, хто залишив на ній ці шами, і розірвати їх голею руками. Але кого? Ця думка дещо протверезіла його. Він клопливо покинув лазню, вийшов на подвір'я, перетворився на білого яструба та вилетів у ніч. Маєва збрехала йому. Навмисно чи тому, що сама не надала цьому значення, але ж вона знала. Знала, через що пройшлося дівчисько. Маєва знала про перебування Еліни на каторсі. Рованові згадалося, як Еліна підскочила того дня, коли він пригрозив її віджмагати. Звичайно, з вершин своєї безглуздої гордості він припустив, що дитинство їй просто карали за непослух, де його хвилина проникливість. Покарання дитинства не викликають такого запеклого відгуку, так міг поводитись тільки той, чия спина спробувала батога. А скільки разів він давав їм зрозуміти, що вона тягар на його шию. Рован майже досяг ланцюга Кабріонський гір. Коли це було? Два роки тому, раніше, вона тоді була ще підлітком. Чому вона сама йому нічого не розповіла? Чому промовчала Маєва? Гнівний яструбинний крик пронизав темряву над гірським ланцюгом. Відповіддю було виття десятка вовків. Дикі вовки Маєви, що охороняють проходить до Модоранели. Недавнє рішення добитися від Маєв відповіді видалося Рованові дурним і неможливим. Він міг полетіти в Доранеллу, з'явитися до палацу королеви і вимагати відповіді. Але це не означало, що Маєва погодиться відповісти. А якщо врахувати, що він пов'язаний із нею клятвою на крові і зобов'язаний беззаперечно виконувати будь-який її наказ. Маева цілком могла наказати йому не повертатися до фортеці. Силу своєї магії Руан знову розгорнув вітри. А Еліна, а Еліна не довіряла йому. Не хотіла, щоб він знав. Через це безглузде святкування вона сьогодні ледь не спалила себе зсередини. Зараз вона була настільки ж беззахисна, як просте смертне дівчисько. Втихлий був гнів, повернувся знов. У Рувані прокинулися властиві почуття. Ні, він не хотів опанувати їх. З'явилося бажання захистити її. Йому стало соромно за свої поспішні вчинки, Де ж його холоднокровність воїна? Якщо вона не хотіла розповідати йому про своє рабство довірі, як тоді вона поставилася до його раптового зникнення? Раптом вирішила, що він вважав замарне далі займатися з нею. Ця думка неприємно розбрухувала Рована. Він повернувся на північ і силою магії змусив вітер нести себе назад у фортецю. А відповіді від королеви він і так отримає, причому незабаром. Цілительки принесли й відвар. сила випила його майже залпом. Скільки вона не заповняла цих дбаливих напіфейок, що в неї всередині все згасло їм не треба побоюватися нової пожежі, жінки були непохитними. Підбадюруючи і заспокоюючи Селену, вони протримали її в тепер уже холодній воді, поки не почули стук зубів. Тільки тоді цілительки відступили і Селена поплалася до себе. Шлях до її кімнати зайняв утричі більше часу. Не знімаючи халата, вона лягла в холодну поспіль і накрилася своєю худою ковдрою. Не хотілося думати про причини раптово зникненірована, але ці думки все одно лізли в голову. Зілля цілительок гамувало бітлі лише частково, тепер її корчило від судом. Ї... Так і вдалося заснути, але навіть у вісні вона стиснулася від холоду. Слина не знала, чи ніч насправді видавалася холодною, чи то були наслідки виплеску магічної сили. Через якийсь час коридори фортеці наповнилися сміхом і піснями тих, хто повернувся зі свята. На щастя, незабаром навіть п'янні голосисті затихли, лягши в свої та чужі ліжка. Слина майже вже засинала, вистукуючи зубами, коли вітер відчинив вікно, вона тільки не почала зігріватися. Вставати і знову мучити хворе тіло? Ні. Ще за мить пролунало ляскання крил. Яскравий спалах висядли в кімнату. Селену підхопило разом із ковдрою і винесли назовні. Сил брикатися і заперечувати в неї не було. Її несли нагору, потім знову коридором і... У камінні трещали дрова. Простирадла були теплими, а перина напрочуд м'якою. Її вкрили такою ж теплою щільною ковдрою, дбайливо підімкнувши її по краям. Вітер, що невідомо звідки взявся, погосив вогонь, залишивши лише мерехтливе вугілля. Тепер ти житимеш тут. Тоном, який не зазнає заперечень, оголосив Рован. Він теж лежав у ліжко, але на іншому краю. Цієї ночі ти спатимеш у моєму ліжку. Завтра ти й принесуть окреме. Прибирати за тобою нема кому, безлду я не терплю. Кілька разів не засталиш ліжко, повернешся назад у свою в комірчину. Згодна, відповіла Селена, згортаючись клубочком. Вогнище ще згасло, але кімната залишилася теплою. Перша за багато місяців силина спала у теплому ліжку. Тільки врахуй, твоя жалість мені не потрібна. Це не жалість. Маєва чомусь вирішила не розповідати мені про деякі деталі твоєї біографії, а я й не підозрював, що ти. Сина простягнула руку і знайшла руку Рована. Якби вона зараз захотіла, то легко нанесла б йому словесну рану. Я взагалі не хотіла, щоб про це хтось знав, особливо ти. Спочатку я боялася, що ти насміхатимешся з мене, якщо дізнаєшся, і у мене з'явиться бажання. Щепитися тобі в горло, потім мені не хотілося, щоб ти мене жалів. Але найбільше мені не хотілося, щоб ти думав, ніби я намагаюся вимолити собі послаблення в навчанні це слова справжнього воїна. Селена навіть не відвернулася, їй не хотілося, щоб Рован бачив, як багато, значить, її похвала. І все таки розкажи, як ти туди потрапила і як зуміла вибратись. Найменше селена була зараз налаштована говорити, але відкладати розмову до ранку вона не наважувалась. Зібравши залишки сили, вона розповіла Ровану про роки, проведені в Рафтфолі, про своє навчання у Аробіна і про пишні бали, які він влаштовував, збираючи в одному залі столичну знать і королів кримінального дна. Розповіла про свою подорож у пустелю та крадіжку астеріанських коней. Їй довелося розповісти і про Сейма, і про невдалу спробу помститись за його загибель, що привела її в ендовер. Там її відшмагали в перший день, коли вона плюнула в обличчя головному наглядачеві. Що було далі? Каторжні будні, місяць за місяцем. Вона знала, що більше року в Андовері ніхто не витримує. Потім була невдала спроба втечі. А потім у її житті несподівано вдерся капітан королівської гвардії, і вони зустрілися з сином адерландського тирана, який запропонував їй дивний шанс здобути свободу. Про підготовку до змагання та самого змагання селена розповіла кількома фразами. Язик відмовлявся і підкорятися, очі заплющувалися самі собою. Іншого разу вона розповість йому, що було далі, про ключі Верда, про еліну і нехемію, і про те, як королівська захисниця перетворилася на зруйновану і нікчемну істоту. Селена голосно позіхнула, Рован теж позіхнув. Засинаючи, вона подумала, що він, як і раніше, тримає її за руку. Вона трохи смикнула руку, Рован не відпускав. Вранці, коли Селена прокинулася на подив під почитаю, Рован не спав, притиснувши їй руку до своїх грудей. Всередині її мчало щось гаряче, схоже на цівку розплавленого металу. Ще щось заповнювалося її порожнечі, нічого не опалюючи і не калічачи. Селені здавалося, ніби розріджені шматки її сутності нарешті з'єднуються. Розділ 43 Весь день Рован не дозволяв селені ставати з ліжка. Він сам приніс її їжу та простежив, щоб усе було з'їдено. Просити Селану не доводилося. Вона проковтнула гаряче, м'яла пристойний шмат хрумкого хліба, поласувала першими весняними ягодами і запила все це великим кухлем імбирного чаю. Проте їй досі погано вірилося у турботливість Рована. Вчора він сильно перелякався за нею, от і клопочеться. В день до неї зайшли Емрі та Лока. Хотіли переконатися, що вона жива та відносно здорова. Побачивши кам'яне обличчя Рована і почувши його сердитий гуркіт, Обидва швидко вийшли, сказавши, що вона знаходиться в умілих руках і що, можливо, вони відвідують її ще раз. Четвертий кухоль імбирного чаю привів салено майже безтурботний стан. Я дуже сумніваюся, що хтось збирається нападати на мене. Переконалися, що зі мною краще не зв'язуватись, і відстали. Руван схилився над картою тієї самої, де були помічені місця виявлення жертв дивної сутності. Це навіть не обговорюється, сказав він, не відводячи голови. Селена засміялася б, якби здоров'я дозволяло. Даремно вранці вона думала, що весь біль зник. Ні, біль супроводжує кожен рух. Тяжке, ниюче або несподівано гостре. Селена про це мовчала. Вона ковтала чай, зосереджуючись на диханні. Тільки тому вона дозволяла Рованові допомагати їй. Вчорашнє свято вона запам'ятає надовго. Біль крутив і витягав її, опалював і стукав молоточком у між брів. Туманився зір. Варто було трохи повернути шию, і в очах спалахували різнокольорові іскри. Виходить, якщо хтось витрачає свою магічну силу до останньої краплі, якщо цей хтось жінка, вона не тільки проходить через пекельні муки, а й змушує всіх чоловіків довкола збиватися з ніг, дбаючи про неї. Рован відклав перо і вернувся до неї. Зовні здається, що довкола у тебе всі збиваються з ніг. Насправді, ти без магії здатна постояти за себе. Щостокробними фейцями справа по-іншому. Вони можуть бути при зброї, можуть уміти захищатися, але без магічних сил вони вразливі. Особливо, якщо їхні тілесні сили закінчуються і вони відчувають біль. Усе це штовхає фейсів, переважно чоловіків, на необдумані вчинки, зокрема на вбивство. Хоча загроза буває вигаданою. Я щось нічого не розумію, хіба ж я вчора комусь погрожувала? Тільки собі. А які погрози можуть бути у володіннях маєми? Зовнішні виключені, а всередині? Сила нахилилася, щоб поставити порожній кухоль на стіл. Рован встиг перехопити її руку і з дивною обережністю забрав кухоль, який знову наповнив імбирним чаєм. У середині буває всяк, сказав він, не вдаючись у подробиці, не стверджуватиму, що всі фейці ідеальні істоти, але нам властиво захищати слабких незалежно від статі та віку. Рован потягнувся до миски з яловичим бульйоном, принесеним Емрісом. Бульйон встиг трохи холонути. Підкріпись, на одному чаї не протягнеш. Знаєш, у мене тільки очі продовжують хотіти їсти, а шлунок каже інше. Ще трохи, і він вихлюбнув все, що я в нього заштовхала. Добеливість Рована, назвемо це так, із приємної починала ставати дратівливою. Однак Рован не думав здаватися. Мочивши хліб у бульйон, він простяг її разом з мискою. Тобі треба набратися сили, вчора ти підтримувала багаття на голодний шлунок. Це одна з можливих причин, чому все так скінчилося. Бульйон чудово пах. Зі вона якось домовиться. Селена взяла ложку і почала їсти. Рован перевірив стан кімнати. Вогонь у вогни ще не згас із самого ранку, через що в кімнаті було вже не тепло, а душно. І все через те, що Селена мала дурість зранку поскаржитися на легкий холод. Шибка вікна була трохи прочинена на випадок, якщо Селену кидатиме в жар. Двері кімнати Рован зачинив і замкнув зсередини. У нього на столі, поруч із картою, у глиняному глечику, знаходилась нова порція імбирного чаю. Переконавши, що всі в належному порядку і в кутках не ховається жодні злісні сутності, Рован так само скрупульозно перевірив стан Селени. Шкіра бліда. У місцях опіків блискуча. Губи бліді та потріскані. Постава млява. Очі злегка затуманені болем і сповнені ледь стриманих роздратувань. Рован знову насупився. Повернувши йому порожню миску, Селена почала розминати перенісся, намагаючись погасити головний біль. Скажи, а що відбувається, коли фейці вичерпують магічні сили? У них настає такий самий стан, як у мене? Чи міють вони вчасно зупинятися? Є ще таке явище, кара каранам. Як гарно в його вустах звучать слова стародавньої мови. Вона багато віддала, що він розмовляв з нею тільки стародавньою мовою. Навіть не розуміючи слів, вона насолоджилася їхнім звучанням. На жаль, для напівфейців давня мова була забороненим знанням, і цікавість суворо каралася. Це явище важко пояснити, вів далі Рван. Кілька разів на полях битв я бачив, як його застосовують. Якщо твої сили закінчуються, твій Каран може поділитися з тобою своєї сили, але для цього між обома має бути сумісність та спорідненість крові. Якби між нами існував Каран, я віддала б тобі свою силу, якби вона у тебе проявилася? Звичним чином, у вигляді вітру та льоду, ти не зміг би творити вогонь. Рован кивнув головою. А звідки ти знаєш, чи сумісний ти з кимось чи ні? Поки не спробуєш, не дізнаєшся. Такі зв'язки дуже рідкісні, оскільки сумісність зручається дуже рідко, нікому не хочеться даремно ризикувати, перевіряючи. Каран має зворотній вік. Існує небезпека, забрати більше сили, ніж інший, здатний віддати. Якщо той, хто забирає погано володіє мистецтвом Карана, той, хто віддає, може зійти з розуму або вони обидва повністю вичерпають сили. Селені спала на думку цікаве питання, яке вона тут же задала Рованові. Тоді виходить, чужі магічні сили можна лише здобути, їх можна і поцупити? Бували фейці, необтяжені совістю, які намагалися це зробити, здебільшого, щоб перемогти у битві, збільшивши власну силу. Це вдавалося вкрай рідко, і якщо вдавалося, той, кого, образно кажучи, брали в полон, виявлявся сумісний із ним. Маєва заборонила насильницький каранам задовго до мого народження, кілька разів мене посилали на затримання фейських лиходіїв, які тримали своїх каранамів на становищі рабів. Мушу сказати, рабиці були жалюгідним видовищем. Відновити їхні сили було неможливо. Часто вони самі просили мене обірвати їхнє нестерпне існування. Я не міг їм відмовити. В його обличчі та голосі нічого не змінилося, але селена обережно запитала мабуть, коли хтось. Сам тебе просить обірвати його життя. Це ваша він. Тепер обличчя Рована похмуріло. Смертні вважають безсмертя найбільшим даром. Але цей дар має небезпечні грані. Як за цей час виростуть його порочні нахили? Села здригнулася і відкинулась на подушку. Після щільної їжі говорити про такі речі не лише моторошно, а й небезпечно. Краще скажи, хто з гуського кола твоїх друзів на чарівніший? Так, про всяк випадок. Якщо вони надумають... Задивлятися на мене. Рован навіть поприхнувся. У мене холодна кров від однієї тільки думки, що ти можеш опинитися поряд з ними. Вони такі страшні. По-моєму, те жовтеньке кошеня виглядало дуже добродушним. Тепер Рован здивовано підняв брови. Сумніваюся, що моє жовтеньке кошеня зуміло б порозумітися з тобою. Та й решта теж. Швидше за все, це скінчилося кровопролиття. Це чому? – запитала Селена, продовжуючи сміхатися. Їм не цікаво витрачати на тебе час. Який їм сенс завоювати твоє серце, якщо досить скоро ти станеш старою? Вмієш жити закінчити будь-які мрії, витріщивши очі, заявила Селена. Вони обоє замовкли. Рован знову глянув на неї, в його очах з'явився блиск, але погляд залишався втомленим і задумленим. Потім глянув на зап'ястя з білими обручами шаві. Вчора про це не говорили, але селена знала, що Рован обов'язково згадає її розповідь про каторгу. Умілий цілитель міг би прибрати ці шрами, і частина на спині також. У його очах не було засудження, Селена стиснула зуби. У сонячних копальнах на глибині були влаштовані камери для покарання рабів, що провинилися, вічна темрява. Прокидаєшся, думаєш, чи не осліп. Я туди потрапила кілька разів, якось на три тижні. Щоб не збожеволіти, я постійно твердила своє ім'я. Я Селена сардотін і додавала, я не боятимусь. Обличчя Рована похмуріло. Це не зупинило Селену і вона продовжила. Коли після трьох тижнів я повернулася до звичного каторшного життя, довелося ходити з примруженими очима. Вони боліли від світла. А мозок перетворився на шматок льоду. Я пам'ятала лише, що мене звуть Селена сердоті Я, Селена, сильна, зухвала, смілива. Мені невідомий страх зневіра. Я, Селена, меч, ув'язаний самою смертю. Тремтячою рукою вона поправила волосся. Я заборонила собі думати про підземелля Ендовера. Потім, уже в замку, неодноразово прокидалася з відчуттям, ніби я знов у темній катівні. І тоді запалювала всі свічки в спальні, щоб переконатися в протилежному. «Соляні копальні гублять не лише тіло, вони ламають душу», – Рован мовчав. Що не очікував почути таке? «Не без хитрощів», – подумала Селена. «В Ендовері перебувають тисячі рабів, серед них чимало уродженців Терасена». Я поки що не вирішила, як вчинюй своїм правом на терасенський трон, але я обов'язково знайду спосіб звільнити рабів Ендовера. І звільню їх. І всіх в'язнів Калакули теж. Шрами нагадують мені про це, не треба їх прибирати. Спочатку вона розправиться за дерландським королем, а потім, якщо каторжні поселення не зникнуть самі з собою, вона займеться руйнуванням Ендовера та Калакули. Так, щоб каменю на камені не залишилося від цих страшних місць. Аліно, що сталося 10 років тому? Я не налаштована говорити про це. Ставши королевою Терас Санати змогла б звільнити ендовер швидше та з меншими зусиллями. Я не хочу говорити про це. Чому? У її спогадах існувала яма, до якої боялася навіть наблизитися. Селена інстинктивно відчувала, впавши туди, вона вже не вибереться. Це не стосувалося загибелі її батьків. Нехай ухильно і з недомовками, але про їхнє вбивство наще могла б розповісти. Звичайно, біль втрати нікуди не зник і весь час чатував на неї в таємних куточках свідомості. Коли тобі всього вісім років, і ти прокидаєшся між охолонутими тілами батька і матері, це вже невимовно страшно. Але не те страшне пробудження зруйновану світу, в якому жила і могла б щасливо жити, далі Аеліна Галатині. У глибині свідомості вона чула голос іншої жінки, що шепоче її. Жінки яка? Селена потерла чоло. У мене живе гнів. Хрипко промовила вона. Розпач, ненависть та гнів. Усі вони разом чудовисько, жорстоке і позбавлені розуму. Десять років я тільки думала, що тримала це чудовисько всередині. Але якщо я заговорю про ті два дні, про те, що трапилося до і після чудовиського, вирветься назовні. І тоді від мене залишиться лише оболонка. Я вже не зможу відповідати за вчинки. Рован мовчав. Утримуючи чудовисько всередині, я змогла постати перед Адерландським королем, потоваришувати з його сином і капітаном його гвардії. Це дозволило мені жити в замку, я була селеною, а чудовисько ховалося всередині мене. Підготовка до змагань була чудовим способом відволіктися. Іноді я навіть забувала про існування чудовиська. Зараз я шукаю способу знищити мого ворога і теж не можу випустити чудовисько. У нього інші способи боротьби, але якщо я застосую їх хоча б раз, мені вже не зупинитися. У мене захлисне така ненависть, що я почну знищувати навколишній світ. Тому я й маю залишатися селеною, а не Еліною. А Еліна б, не замислюючись, випустила це чудовисько назовні. Розумієш? Щоб ти не казала, я сумніваюся щодо нестримної ненависті та знищення світу. Голос Рована посуворів. Але я зрозумів інше. Тобі подобається страждати. Подобається збирати шрами. Вони тобі, научний образ, плати за скоєні тобою гріхи. Я це знаю, скільки 200 років поспіль займався тим самим. Ти після смерті розраховуєш потрапити не в райський сад, а в палюче пекло. Я вгадав? Пекло – найкраще місце, де тобі цілу вічність нагадуватимуть про твої гріхи. Замокни, прошепотіла Селена. Вона почувала себе маленькою, жалюгідною, ні на що не здатною дівчинкою. Рован повернувся за стіл, Селена заплющила очі, але серце неї продовжувало шалено битися. Вона не знала, скільки часу минуло. Ліжко рипнуло. Рован ліг поруч. Він не намагався обняти Селену, просто лежав. Від нього пахло соснами та снігом. Біль трохи відпустив Селену. Якщо ти зібралася в пекло, значить і там ми опинимось разом. Його слова нагадували гуркіт грому, що вдаряв її груди. Взагалі-то я не маю симпатії до темного бога. Рован погладив її по волосцю і Селена ледь не замуркотіла. Як же вона скучила за дотиком? Чи то дотики друга, чи коханого? Коли нарешті заняття відновляться, ти знову кричатимеш на мене, що я тебе опалюю. «Ще як?» – стигам сміхав відповів Рован, продовжуючи своє заняття. Селена посміхнулася. «Дивно ж!» – суворифейський принц гладе її по голові. «Колись ти обов'язково звільниш рабів з каторги, я в цьому не маю сумнівів. І неважливо, яким ім'ям ти називатимешся». У Селени защипали очі. Не піднімаючи повік, вона зважилася на ласку відповідь, торкнувшись рукою його широких грудей. «Як приємно було відчувати його рівне, певне надихання!» «Дякую, що зі мною. Рован хмикнув не погоджуючись чи заперечуючи, незабаром Селана провалилася в сон. Рован протримав її ще кілька днів. Він припиняв усі її спроби встати, стверджуючи, що поки що їй треба лежати. Зрештою Селана змирилася. Приємно, коли владному і буркотливому фейському воїну не начхати, живати чи мертво. Настав їй 19 й день народження. Це було нудно та повсякденно. Єдиний подарунок, якщо це вважається подарунком, полягав в тому, що Рован кудись помчав і не був кілька годин. Повернувся він із сумною звісткою. Біля берега знайшли труп ще одного напіфейця. Селена сказала, що піде туди разом із ним. Рован і своїм звичним манері гаркнув, нікуди вона не піде. По-перше, він уже оглянув тіло, а по-друге, дивитися особливо нема на що. Знов запекли струмок крові під носом, знову труп, з якого висмоктували всі соки і потім безтороботно закинули струмок. Рован встиг побувати в тому містечку, куди вони навідувалися разом. Місцеві жителі зустріли його з розкритими обіймами, оскільки він знову розплачувався золотом та сріблом. В селені він приніс величезний пакет із шоколадними цукерками, і що доброго вона вирішила, що подарунок було його зникнення. Села спробували його обійняти, але Рован заявив, що відвик обійматися, і все-таки, коли він сидів за столом, селена підкралася і чмокнула його в щоку. Рован відсахнувся, забурчав і навіть демонстративно витер обличчя. Але це зовні У Селени виникло підозра що їй вдалося пробити хоча б один шар його оборони. Як їй не терпілося підвестися, навіть думка про поновлення занять здавалася приємною і як вона помилялася. Слава стояла на мохистій галявні, трохи зігнувши ноги і нещільно стиснувши кулаки. Рован не сказав їй жодного слова, але ледве ловими й блиск його очей, змусив її прийняти оборонну позицію. Це був особливий блиск, що означав, що Рован знову зібрався перетворити її життя на пекло. До руїн вони не пішли. Виходить, однією гранню своєї сили вона вже навчилася керувати. Невдача під час Бальтена не береться до уваги. Тепер вони займуться чимось іншим. Твої магії бракує форми, сказав нарешчі Рован, неперевершений умілець стояти нерухомо. А оскільки вона не має форми, тобі важко нею керувати. Вогніна куля та хвиля-полум'я ще згодяться для нападу, але якщо тобі зустрінеться... Досвідчений противник, і ти захочеш застосувати свою силу, ти маєш цьому навчитися. Мати магічну силу та застосовувати в бою – не одне й те саме. Сила застогнала. Знову в нотації. Але, – різко додав Рован, – у тебе є одна істотна перевага, якої нема у багатьох магів. Ти володієш зброєю і вмієш боротися. Спочатку цукерки на день народження, тепер компліменти. Рован примружився. Далі їхня розмова тривала без слів. Чим більше ти зараз базікатимеш, тим дорожче за це заплатиш. Селандо згола собі трохи посміхнутися. Прошу мене пробачити, вчителю, я уважно слухаю. Грван смикнув під боріддям. Магічний вогонь може набувати будь-якої форми, яку забажаєш, а все залежить тільки від твоєї уяви, враховуючи, за яких умов ти росла, коли тебе схиляли до поєдинку. Хочеш, щоб я створила вогняний меч? Це можуть бути стріли та кинжали, головне... «Відлити у цю форму твою силу, уяви вогнений меч чи кенжал, а потім бийся їм, як билася зброєю смертних». Слана проковтнула. Рован усміхнувся. «Що, принцеса, боїшся грати з вогнем? Тобі не сподобається, якщо я опалю тобі брови. Спробуй і подивимось. Коли тебе вчили ремесло асасина, чого ти навчилась насамперед? Захищатися. От і чудово». Тепер зрозуміло, чому він мав такий задоволений вигляд. Крижані кінжали в неї ще не кидали, відчуття виявилося, що не менше паршиве. Рован не втомно метав їх. Один за одним Села щоразу намагалася закриватися вогненим щитом, але безуспішно. Якщо щит з'являвся, то чомусь не перед нею, а десь збоку. Церва не хотів, щоб Селена загороджувалася вогняною стіною. Ні, він вимагав від неї створення невеликого щита, яким легко керувати. Фея не хвилювала, що його кинжали, дряпали й обличчя та руки. Подряпини швидко покривалися кіркою і гідко свербіли, особливо на щоках. Для припинення обстрілу від Селени потрібно було створити хоча б один вдалий щит. Селена важко дихала. Відвічаю, що наростав у неї, навіть з'явилася думка стати на шляху червоного кинджала і обірвати ці страждання. — Погано намагаєшся, — гаркнув Роман. — Зосередься. — А що я роблю? — огризнулася Селена, ухиляючись від двох блискучих кинжалів, що летять їм прямо в голову. — Ти поводишся так, ніби зараз впадеш без сили. Я справді вже на межі. Якщо ти, бодай на мить, повіриш, що година вправою смоктала з тебе всі сили... Під час Бальтена я схопилася дуже швидко. Не плутай різні речі. Ти постраждала не від виснаження магічних сил. Він метнув черговий кинжал. На святі ти перестала керувати своєю магічну силу, найгірше пішла в неї на поводу. Не дивно, що вона перетворилася на господиню і мало не поглинула тебе. Якби ти володіла собою, твій вогонь міг би горіти тиждень і навіть місяцями. Ні. Іншої відповіді вона не мала. Я зрозумів. Рован трохи розвів Ніздрі. Ти хотіла, щоб твоя магічна сила тебе не турбувала. Я трошки-то достатньо. Ти переконала себе, що найбільше ти не здатна і заспокоїлася. Знову пролетіли крижані кенжали. Три поспіль. Селена підняла ліву руку, відчайдушно намагаючись уявити вогняний щит. Вона уявила, як кинжали б'ються об вогняну поверхню і зникають. А насправді від її гучної пронизливої лайки замовкли навколишній птах. Селена затиснула поранену руку, забруднивши в крові камзол. Перестань мене лепцювати своїми безлузними кинжалами. Я справді на межі. Урваний вухом не повів. Він кинув ще один кинджал і ще. Силана пригиналася й поверталася, знову скидала закривану руку, скреготала зубами й сипала добірною лайкою. Кинджали Рована летіли точно в ціль, силена не встигла відскочити, і чергове лезо з льоду подряпало її вилицю. Селена зашипіла. Рован мав рацію він завжди мав рацію і це й дратувало. Ще сильніше дратувало, що магічна сила не бажає їй підколятися. Виходить, вона справді не господиня своїм здібностям, але ж вона села на вона не рабиня навіть власній магії. Вона взагалі не рабиня, і над нею нема господарів. Якщо Рован посміє кинути в неї ще хоча б один кінжал, він посмів і метнув. Кражаний кінжал долетів тільки до її піднятої руки і розтанув в пару. Селан дивилася на мертвливий край вогняного червоного щита. Це був справжній щит. І не десь збоку, а перед її рукою. «На сьогодні достатньо», – посміхнувся Рован. «Ходімо, перекусимо». Полум'я щита коливалося і шипіло, але не опалювало. І Селана наказувала їм. У неї вийшло. «Їсти будемо потім», – сказала Рованові, «Продовжимо». За тиждень Селена навчилася створювати щити будь-яких розмірів, опалюючи та порівняно гарячі. Більше того, не один, а безліч щитів. За її думками, наказами, щити опоясували весь гайок, оберігаючи від вторгнення зовні. І якось уранці, прокинувши ще сутінг, Селена тихо вийшла з кімнати, вона як і раніше жила в кімнаті Рована, і поплила до кам'яних сторожів. Ранок був мерзлякувати, але Селена тремтіла не тільки від холоду, у ній дзвеніла сила, що прокинулася. Шкіру знайомо поколювала, коли Селена проходила повз кам'яні варти, у вухах, як завжди, зазвеніло. Караулі на парапетах не намагалися й зупинити, Селена брила вздовж високих кам'яних брил, доки не знайшла рівнину для своїх вправ. Розділ 44 Тринадцять літали з гуртованим загоном, як і на землі, в небі вони подавали приклад і вели інші шабарши. Опалюючи сонце, злива чи пронизливий вітер, вони літали за будь-якої погоди. Їхні обличчя загоріли, обвітрилися, а дехто покрився ластовинням. Хоча Абрухас так і не здійснив обов'язковий переліт між двома вершинами і латками з павукового шовку на крилах, він став літати набагато краще. Поки Манона могла лише радіти, Абрухас якось щепився з драконом Ліни, з'ясовуючи, хто головніший, і вийшов переможця. Після цього інші не наважувалися заперечувати його першість. Військові ігри були зовсім близько. Після тієї зутички з Іскарою, коли Манона її мало не вбила, спадкоємиця жотоногих, наче притихла. Але Манона не довіряла цьому за тищу. Іскара могла задумати і здійснити будь-яку пакість, і тому Манона намагалася ніде не з'являтися без Астеріни та сорель. Перш ніж шісте всідла Брохаса вона перевіряла й перевіряла ще раз його спорядження, в іншому все йшло чудово, поки Манона не покликала до бабусі. Дожила. Бабуся ходила по кімнаті, поблискуючи зубами, чому я повинна дізнаватися від якоїсь краседи, що твій жалюгідний дракон досі не здійснив обов'язкового перельоту між вершинами. Ми обговорили військові ігри, звичайно, розраховую на твою перемогу, і раптом обидві верховні відьми, скелячи свої залізні зуби, заявляють, що тебе до ігри не допустять. Твій дракон не виконав обов'язковий переліт до змагань не буде допущений. Бабусині нігті блиснули в полумі свічок. П'ялися в щуку Манони. шам не залишиться, але кров полилася. Ти зі своїм червяком стаєш непорозумінням. Класноши зубами прошепіла матір чорноклюву. Я хочу б, що ти перемогла в цих іграх. І щоб у відьомському королівстві ми були б королевами, а не просто верховними відьмами. Поки що ти робиш все, щоб не здійснити мою мрію. Манона стояла, дивлячись у підлогу. Бабусин ніготь її старий червоний плащ і вп'явся в шкіру на серце. «У тебе навіть серце розм'якшало». «Ні, звичайно, ні», – злісно посміхнулася бабуся. «Бо в тебе нема серця. Ти народилася без серця. Чому я тільки рада?» Верховна відьма тицнула пальцем в бік підлоги. І це ще не всі несподіванки. Сьогодні я дізналася, що Іскара спіймала кришанську відьму, яка шпигувала за нами. «Що, ти вперше про це чуєш? Де твої хвалені розвідниці? А жовтоногі, між іншим, уже цілий два дні тримають її в катівні і допитують Манона моргнула, не дозволяючи собі висловити більшого подиву. Якщо крошанки зуміли сюди проникнути і шпигувати за ними, бабусин нігті подряпала їй другу щоку. «Ось що, Маноно, завтра ти здійсниш переліт між північним іклом і омагою. Мені все одно, цілієш ти або розіб'єшся на дні періанської западини. Але якщо вцілієш, молись темряві про перемогу в іграх. Якщо ти не переможеш...» Бабусин нігуть цвіркнув по горлу Манони знову до крові. Її попередили. Сьогодні глядачів було набагато більше, пройшли усіх, хто захотів, а Брохаса осідлали. Кам'яна ущелина освітлювалася смолоскипами. Попереду чорнів вихід на зовнішній вузький майданчик. Звідки дракон Маннони і мав здійснити переліт. Астріна та Сорель стояли біля своїх драконів, але в сідла не сідали. До верховної відьми дійшли чутки, що обидві збираються підстрахувати її внучку і в разі чого врятувати. Вона під загрозою смерті заборонила допомагати Маноні, нехай онука сповна розплатиться за свою дурість та впертість. Відьми на гляданську майданчику галасували, обговорюючи шанси Аброхаса. Провідниці кланів та спадкоємиці зібралися на іншу майданчику, де не було більше нікого. Манона кинула поряд на старіну і сорель. Обидві стояли в кам'яними обличчями, але вона відчувала їхню напругу. «Від'їду до стіни, щоб Аброхас не налякав ваших драконів. Відьми...» Похмуро кивнули. Після тієї історії з Іскарою, Манона намагалася взяти Брохаса умовлянням, а не примусом. Вони літали щодня і жодного разу шматки з павутиного шовку не відлетіли. Але фаріанська западина відрізнялася особливою підступністю. І вітри там не завжди сприяли підйому, якщо латки на крилах порвуться, а Брохас приречений. «Манона, ми чекаємо!» – крикнула бабуся, вказуючи на вихід, що темніє. «Не поспішай, але не розтягується видовище на всю ніч». Пролунав сміх. Сміялися жовтоноги, чорноклюві, всі. Проте Манона зауважила, що Петара навіть не посміхнулася. І ніхто з тринадцятий, зібравшись у тісний клубок, теж не дозволив собі посміхатися. Манона повернулася до Абрахасу, ззирнула в очі дракона і натягла поводи. «Давай!» Абрахас не рушив з місця. Він не був наляканий, як минулого разу. Дракон повільно підняв голову, глянув туди, де стояла бабуся Манони, і неголосно закричав «То була неприкрита загроза. Маноні слід було відчитати його за таку непошану. Але виходило, Аброхас розумів усе, що відбувалося в ямі та на майданчику. Аж не віриться. А час іде, крикнула бабуся, не звертаючи увагу ні на дракона, ні на бурхливу лють його очах. Сорель за старіною переглянулись. рука Астаріни ніби сама потяглася до ФС Меча, вона не збиралася калічити Аброхаса. Усі відьми загону 13 ніби не на роком потяглися до зброї. Якщо верховна відьма Чорноклювих вирішить пожертвувати онукою та драконом, Загону Манони доведеться з боєм вибиратися звідси. Для них ревіння Борхаса пролонав як виклик. Дракон провів невидиму межу. Як сказала її бабуся, вони народжувалися без сердець. Так їм завжди казали. послух, дисципліна, нещадність – три головні причини, на яких будувалося їхнє життя. Учі Астаріни яскраво сяяли. Яскравішим від звичайного вона кивнула Маноні, Манону раптом обдало знайомим відчуттям. Щось подібне вже було, коли Іскара вдарила Брохаса. Відчуття не перетворилось на слова. Найбільше воно було схоже на сліпучість спалах. Манона відвернула морду Брохаса в бік. Нема чого йому дивитися на бабусю. «Лише один раз, – прошепотіла вона, – тобі потрібно всього лише один раз стрибнути в цю безглузду западену і злетіти. Один раз, – чуєш, Аброхаса, – один раз, і вони назавжди заткнуться». Десь внизу, крізь кам'яну товщину долину звук, удари масивних лап і брязки ланцюгів. Мануна знала, що дракони були смертними чи тягловими тваринами. Вони тягали вантажі, крутили колеса і таким чином брали участь у військових приготуваннях адерландського короля. Звук, який вона чула зараз, нагадував ляскання крил або биття серця. Звук став гучнішим, немов дракони в кам'яних ямах знали про те, що відбувається. Звук досяг печери. І ось уже Астеріна почала бити по своєму щиті. Потім Сорель. Ще за мить Манону та Брохаса вітали всі відьми загону 13. Ти чуєш? Це на нашу честь. На мить Маноні здалося, що сама гора знайшла примарні крила і теж ударяла ними по кам'яних товщах. Якщо вони розіб'ють насмерть, що ж, принаймні вона буде не одна. А це вже не так страшно. Ти дракон загону 13, сказала вона Брохасу. І поки темрява нас не поглине. Ти мій, а я твоя. Покажемо їм це. Аброхас здихнув її в долоні, ніби даючи зрозуміти, що він усе це і так знає. А тому не варто марнувати час. Мануна посміхнулася йому одними губами. Аброхас ще раз із викликом подивився на її бабусю. Потім припав на задні лапи, дозволяючи Мануні залізти в сідло. У сідлі бідстань до обриву здавалася Мануні набагато коротшою. Нічого, йому вистачить для розбігу. Манона глушила в собі всі думки про невдачу. Вона втягнула залізні зуби, щоб у польоті не пошкодити губи. Насунула обруч з прозорої тканини, що захищала очі. Павуковий шок обов'язково витримає. Мусе витримати. Оскільки нічого легшого і міцнішого за павучинний шок не існувало. Полетіли брохаси. Манона трохи пришпорила дракона. Темною зіркою Аброхас рвонув вперед, несучи на собі Манону. Від колишніх страхів не лишилося сліду. Уперед. А звуки, які супроводжували Манона та Аброхаса, не змовкали. Плескали не лише відьми загону тринадцятий. Плескали всі шабаші чорноклюлих, Плескала спадкоємеця синьокровних, ударяючи мечем по кенджалу. Інші синьокровні наслідували її приклад. Вся гора тремтіла від цих могутніх ритмічних звуків. Аброхас продовжував набирати швидкості. Манона вчепилася в поводи. Паща печери була зовсім близько, а броха склав крила, через що його тіло підстрибнуло. Він перемахнувся через невисокий уступ і впав униз, несучи на собі манону. Блискавкою, майнувши, в місячному небі, він полетів на дно фріанської западини. Манона підвелася в сідлі, через що її коса вибилася з плаща і швидко розплилася. Волосся плескало по іщокав. Вона не розуміла, звідки в неї сльози, напевно, через те, що кінчики волосся зачепилися за плащ. Аброхас продовжував падати. Крила залишалися щільно складеними, а хвіст стояв майже вертикально, наче величезна щогла. Їхне слона каміння западене, у світ, куди потрапляють після смерті і звідки вже не повернутися. У грудях Манони щось стислося. Дивно для відьми, яка народилася без серця. Манона не заплющувала очі, не вважала за потрібне. Аброхас знав, коли зупинити смертельне падіння. Він розправив крила, змахнув одним, раз, другий, третій. Камені западани почали віддалятися. Латки з павутинного шовку гарно переливалися на крилах Абрухаса. Дракон досяг вершини омаги і плечів вище прямо до зоряного неба.